ba langileak deitu duteko goizontan e, esanez eh nagusiak edo pertsuna batek ez ekiten ezta norzena etorri zera enpresara e, esateko gaurzela azken eguna lanera joteko eta astelenetik aurrera e, ez etortzea berriro lanera eta eta jasoko dituzela paper guztiak datorren asteetan beraz e, deitu gaituzte hori abisatzeko eta beraz berale ere bakidu dugu ona etortzea eta saiatzaitz egitea hor ziren pertsunekin, eta hemen ikusita egoera ikusten dugu ba enpresa hutsa langileak hemen pertsona bat badago ez dakigu ze azkin hor den e, edo familiakoa ez dakigu badago kamioi bat des, desagertzen enpresa eta eta ikusiko ez dakigu zer gatariko den uh -huh. bueno e, baitare jakin izan dugu eh langileen inspezionea eh dela ez dakit horrelako egoeraren bat exautu ala exaututu zuen la sindikatuan hemenen daian horrelakoak e, segureasi gertatu dijela eh zuzentzeko e, lan inspizioek ez dira etorriko, baina harremanetan harremana zuz, zuzenak dugu hor eta arigira, alegatetik bestera deitzen. Eta berak esaten eh, digu eh, bueno, eh, poliziak inekusi behar dugula, haiek konstatazio bat egin behar dute, badagola hemen kamioi bat eta enpresa bat usten. Bera hori guste eingo dugu eta gero ikusiko dugu zer zer egiten dugu. Asuntoa langileak gaurtik horrela ez dute lan tresnarik lan egiteko eta beraz haien egoera, e, erabat kritikoa da. Ezin dute ez taparuan e, xartu, ez, ez dute zerrez. Beraz ez dakigu zer geratuko den datorren egunetan. Suke uh -huh. ikuse zuten nola, bueno, ustez e, burua zena edo nagusia nola aldegin duen hemendik edo Zuek ikusi duzute, bertanatu karturatu zaretenean nola aldegin duen nagusia? Bai nagusia ez dakik guztan nagusia den, eh? guk erratu garenean hemen bat ziren bi pertsona, eh? neska bat, hemen dagona, eta, eta beste bat, beste mutil bat. Eta hortik amar minutu da, hitz e, egin dugu bisataikin Eta esplikatuz egiten zutena irabat ilegala zela Eta ezin zuten horrela konpondu langiraren egoera Hortik amar minutu da pertsuna honek joan da Pertsuna hau joan da, ez dakikun horat Eta zemen galitzen gira, eba langileak, sindikatuko batzuk Eta eta pertsona enmaste hori, ez dakikun Betozen orduetan zer da gutxe gora bera horreko esten duzutena edo egitea Ekusten duguna, guk, nahi dugu segurtatu e, paper bat e, gestioa egiten duten enpresatik edo kontabletik e, segurtatzeko langilek e, astelienetik aurrera parora juten alko direla, ezke bestela ez dute ezer e, frogatzeko ez dutela lan egiten hori da, izango da lengurratxa, lengu langile entzat eta bigarrena, bai, txu ingo dugu segureski e, poliziak etorriko dira haiek konstatazioa iak egiteko eta juridikoki e, jo barko dugu shalatzeko horrelako enpresak eta horrelako nagusiek gaur egun ikusten dugu beste nagusi batek ies egiten duela eta uzten ditugu langileak akan egun batetik bestera.